Namo dasa bhagavato arahato samma sambuddhasa. Namo dasa Sama, arahato samma sambuddhasa. Namo dasa bhagavato arahato Tak se podíváme, kam jsme. Naposledy došli. Vosvitit Prosí světlo prosím. že jsme k verši 6. máme vlastně vyvstání skutečnosti podle yogačára, jak vlastně pochopíme, co je skutečné. A verš pravý, já si to musím vycucávat z prstu, sanskrit tady nemám, jenom čínštinu. A text praví na základě vydjabty, což překládám jako vyjevení. Na základě vyjevení, to znamená na základě vyjevení reality, vyjevení skutečnosti. Čili na základě co je naše skutečnost. To je to, co jsme nazvali abhuta parikarpa. Iluzorní fabrikace skutečnosti. Na základě, a mluvili jsme o tom, že podle buddhismu, to je důležité pochopit, my musíme pochopit naši iluzorní zkušenost ve světě, aby jsme pochopili to, co presahuje tuto skutečnost, hm? to je buddhismus. Pokud nepochopíme iluzorní predstav, naše iluzorní představy, my si nemůžeme udělat představu o tom, co je skutečné. Hm? Proč? To je vlastně samý, to samé v televádně. To, co je objektem hm? našich libostí, nelibostí našeho zaslepení, to teraváda vysvětluje, nebo základní budismus vysvětluje, rozpravy vysvětluje, jako něco, co reálně neexistuje. To jsou koncepty. Aby jsme se dostali k realizaci, musíme se dostat do toho, čemu se říká náta góčara. góčara znamená sféra moudrosti. Jedině ve sfére moudrosti může existovat realizace. Teď ta sféra moudrosti v dualistickém pohledu na meditaci je, co? je, je pět agregátů v existence. Hm? 18 elementů, poznání, oko, barva, vizuální vědomí a tak dále, až po eh, mentální objekt, eh, vědomí hm, a základ vědomí. Potřebujeme se dostat do našeho skutečného, hm? vlastně skutečné zkušenosti, aby jsme poznali, že ta zkušenost, ty věci, které u nás vyvolávají libost, nelibost a tak dále, vlastně není naše skutečná realita. A to je realita, kterou jsme si vytvořili koncepty, protože naše koncepty jsou jiný, naše libosti a nelibosti jsou též jiný. Hm? a naše libosti a nelibosti, a naše chtíče a naše zloby. To je základ našeho nevědomí. Proč tvoríme karmu a nové utrpení? Protože píme na počicích. A počitky, počitky to je začátek právě toho držení se, hm? chtíče, nelibosti. Z toho vzniká lpění z chtíčů a nelibosti No a z lpění vzniká vytváření nových, nových formací hm? vůle a akumulace formací vůle, to je karma. Hm? A karma pak je důvod našeho nového zrození utrpení. Hm? No a jak se dostat přes tento začarovaníků, že pochopíme, pochopíme skuteč, skutečnost nebo pochopíme ne, obsah naší zkušenosti, tak jak je? obsah naší zkušenosti tak jak je, je závislé vznikání. Nic nevzniká samo o sebe. V tom závislém vznikání, vlastně, jestliže ho správně pochopím, není místo na e, jáství, Jástý vzniká z ulpívání. Ulpívání na čem? Ulpívání na počicích. A ty počitky, co znamená počitek? Počitek znamená přijetí předmětu. A ten předmět, který přijímáme, vlastně je koncept. A ten koncept je vytvořen naší naši minulou karmou. Hm? Proto já mám jiný koncept, než někdo druhý. Je to tak? Je, je, je, je, je to jasně vidět. Mě potěší něco jiného, druhou bytost potěší něco zase jiného. A my jsme si blízké bytosti, používáme stejný jazyk, stejný přibližně stejný koncepty, přesto každý má něco jiné libosti, jiné nelibosti a ta, ten objekt velké libosti se zase pro nás může stát za chvilku objekt velké nelibosti. Všichni jsme to zažili. Hm? Čím větší je libost, tím větší nelibost. Proč? Protože objektem, všech poskvrnění vědomí jsou vlastně naše vlastní fabrikace. Není to skutečnost. Právě proto, aby jsme získali realizaci, musíme se dostat podle buddhistické filozofie, musíme pochopit skutečnost tak, jak opravdu je. No a teď ta skutečnost, která se nám jeví, hm? což je naše viděpy, vyjevení, to je fabrikace, iluzorní fabrikace. Na jak jsme se naučili, na omylném zvyku vidět. Skutečnost v osobách a ve věcech jako něco, co skutečně existuje, co je skutečně dobré, skutečně zlé. To všechno jsou naše koncepty. Jestliže z hlediska moudrosti, jestliže to rozebereme ty objekty, po kterých toužíme, ty objekty, které jsou objektem naší nelibosti, vlastně se jedná o stejných pět agregátů, 18 hm? elementů, dvě sféry poznání, vnitřní, vnější. Hm? Teďko... To, co potěší mě, vůbec třeba nepotěší muco. Hm? O tom jsme mluvili, to, co potěší muco, vůbec nepotěší mě. Tak hm? kdo má pravdu? Muco. <laughs> Všichni jsme si vytvořili svět. A tento svět se nazývá tedy Abhuta Parikalpa. To znamená iluzorní fabrikace. Na základě této iluzorní fabrikace my věříme, že ta osoba je skutečně zlá, ta osoba je skutečně dobrá. Hm? Ale ta osoba, která je zlá a dobrá, už vůbec neexistuje. To je jenom obraz v našem vědomí, protože osoba je proces hm? stejně taky věci. Hm? Čili na základě. Vygapy na základě vyjevení objektu existuje nevýjevení. To znamená, že my poznáme, že ty objekty, které se nám jeví, v dualistickém vědomí, které vidí skutečný objekt a skutečný subjekt, skutečný. Objekt, který je třeba získat, a skutečný subjekt, který ho získává. Hm? Jestliže pochopíme objekt našeho věvení hm? jako něco jako iluzi, hm? tak se objeví nevěření. Zvěření je nevěření. To znamená, že pochopíme, že ty objekty, které se nám vyjeví v dualistické vědomí, hm? vědomí, které věří v skutečnost osob a věcí jako něco, co je, existuje samo o sobě, je buď takové nebo onaké samo o sobě. Hm? Tedy zjevení získáme nevýjevení. Tím vlastně vstupujeme do meditace, že poznáme, že ty objekty našeho dualistického vědomí není skutečné výjevení, je to nevýjevení. Na základě nevýjevení zase, co se děje. Potom nekonceptualizujeme ty objekty, které se vyjeví. Čili vyjevení, jakožto Abhuta Parikalpa, je nevýjevení skutečného objektu. Vyjeví se pouze vigyapti, to znamená to vědomí Ten objekt tam není. Ten objekt je naše fantazie. A ten objekt tam nikdy nebe. My jsme si ho sami vytvořili tím vlastně dualistickým nazíráním, který tvrdí, ve, který... Tvrdohlavě lpí na skutečnosti osob a objektu jako něco, co existuje samo Tento zvyk v nás vidět objekt jako něco skutečně existujícího samo je velice hluboká. I když získáme jistou realizaci, tak přesto ty energie co v nás zůstávají. a vyvolávají v nás libosti a nelibosti. A pak, jestliže nevýjevením skutečného objektu se získáváme vlastně poznání nevýjevení subjektu a objektu. A nevějlení subjektu a objektu je samády. Nedualistické samády. Čili co je nedualistické samády? Nedualistické samády je pochopení toho, že neexistuje žádný objekt, který je možno dosáhnout. Jestliže to pochopíme, dostáváme se do hlubšího pochopení yogačára přístupu k léritě. realitě. Není, realita není ani taková, ani onaká. Prázdnota, to je vysvětleno dále. Prázdnota není ani existující, ani neexistující. A všechno, co poznáváme, je právě tak. Jestliže toto pochopíme, další verš, který jsem proložil asi takto. Mysl se zjevuje jako... <coughs> Mysl se zjevuje, čili náš jediný, co poznáváme, jak jsme řekli, je... Viděat ty, Yoga čára se jmenuje Viděat matrata, Pouhé věvení. Pouhé věvení v čem v mysli. Dnes toto je naprosto vědecký přístup, protože i věda tvrdí, že hmotu nelze uchopit. Hm? Jestliže hmotu nelze uchopit, jak můžeme uchopit to vědomí, které se hmoty drží? To vědomí, které se hmoty drží, je naše iluze. To ale neznamená, že probuzený člověk nerozlišuje, že tam jsou dveře, a že tohle je kafe, že tohle je čaj. Naopak. On to vidí s absolutní jasností. Proč to vidí s absolutní jasností? Protože pozornost a uvědomilost ho neopouští. A co je pozornost a uvědomilost? Pozornost a uvědomilost je, že. Žádný objekt to je v rozpravách budhy, sabebe dhamma na alam, aby niléája. Žádný objekt nestojí za to, aby jsme na něm ulpívali. To je v rozpravách. A co je přístup yogačára? Všechny objekty jsou mentální objekty. Objekty, na kterých lpíme, to není nic jiného, než jak jsme vysvětlili, pavináma. To je přeměna našeho původně nedualistického vědomí v dualistické vnímání na základě zvyku vidět vlastní skutečnost v osobách a ve věcech. Stává se to jasnější? Tak mysl se zjevuje jako iluzorní objekty. Je to to, co vnímáme. Jak se zjevuje mysl? Mysl sama se nezjevuje. Mysl se zjevuje jako iluzorní objekty. To je samády. Co je obsah nedualistického samády? Mysl se zjevuje jako iluzorní objekty. Co to znamená? Sabé, damána, alam, abinivé, své, žádný objekt nestojí za to, aby jsme ně něj ulpívali. Proč? Protože všechny objekty jsou vyjevení myslí. a mysl je svou podstatou nedualistická. Všechno Maitreja vysvětluje, bohužel nejsme studenti sanskritu v krásných verších. To je ta krása indické filozofie, že všechny tyto věci jsou ve verších. Mysl, se zjevují jako iluzorní objekty, je to to, co v ní máme. Když to, co vnímáme, není skutečné skutečnost z toho, kdo vnímá zanikne. Je to jasný? Vidíte, jsme to už vysvětli tolikrát. To, co vnímáme, je dualistické vědomí. Skutečnost, co mády, skutečnost toho dualistického vědomí zanikne. To, co vnímáme, je sen. Zkuste si zajít tady dotmi na, na, na měsíc a stane se to jasný. Toho, čeho se držíme, to, po čem knapáme, jsou naše sny. Nic víc a nic mín. Co je už přímější postoj k meditaci? Ať už meditujeme jakoliv, jestliže tyhle ty principy pochopíme, vyhneme se mnohým, mnohým chybám. A to už je jedno, jak meditujeme, jestli meditujeme Zen, nebo meditujeme zokchen, meditujeme Vypasanu, jestli tyto principy nejsou jasný, že žádný předmět nestojí za to, aby jsme ně hulpívali, tak... Naše meditace, halt, máme smůlu, k probuzení nepovede. Teď rozdíl je, že v teraváně k tomuto poznání přicházíme tím, že se vědomě mučíme nestálostí. Hm? pozorováním nestálosti, která je utrpení, Když to tady se k tomu dostáváme. Hm? Kontemplaci na realitu tak, jak skutečně je. Neznamená to, že oba přístupy nemůžeme spojit. Když mysl není vnímána, Subjekt a objekt jsou rovnoměrní, jsou v rovnováze. Hm? Samády. To je nedualistické samády. Když mysl není vnímána, pracujete na meditaci na dech. Hm? Proč meditace na dech? Je tak důležitá. Protože jestliže dech zanikne, zanikne i mysl. Udělali hm? jste zkušenost toho. Jestliže dech zanikne, zanikne i mysl. Hm? Když mysl není vnímána na subjekt a objekt, v rovině. A tím vlastně meditující může poznat skutečnost vědomí. Jestliže subjekt a objekt jsou v rovině, jsou v rovnoměrní, nacházíme se v nedualistickém poznání. To je samády. Yogačára není nic jiného, než zkoumání tohoto stavu a dávání prostředku, aby jsme tento stav pochopili a zažili. To je yogačára. Yogačára znamená doslova jednání podle yogy. Nejvyšší yoga je nedualistická yoga. Čili, když subjekt a objekt jsou si rovnoměrný, hmm? jsou vyrovnaní úplně, jsou, nedají se pevně rozlišit, co se děje uspěje nevnímání. <laughs> Co znamená nevnímání? Upalabdy v sanskritu. Co znamená upalabdy? Upalabdy znamená se držení se znaku objektu. Kdy uspěje nedržení se znaku objektu? Jestliže subjekt a objekt budou rovnoměrný. Jinak držení se Nedržení se objektu neúspěje. <kly> Je to jasný. A co z toho vznikne? Animita samády. To znamená animita samády Samády bez znaku objektu to neznamená, že ty, že tam. Nemusí být něco. Něco tam je, je to třeba poznat, ale to něco se nedá chytit. A to něco, co se nedá chytit, to je právě to nedualistické vědomí. To je ta, z hlediska yoga čáry, to je ta jediná podstata. Čili, jestliže realizujeme yogačaru, jestliže realizujeme to nejvyšší probuzení, jestliže realizujeme budovství, jak vysvětluje yogačára tento stav? Že věvení a nevěvení jsou rovnoměrní. My můžeme zažít tento stav přechodně, ale v hlediska plně realizované bytosti tento stav se nemění. Proto Buda nepotřebuje pozornost, může vyjevovat objekty prostě tak, jak jsou. a tím pádem jako vzrcadle věvuje objekty tak, jak jsou. Jo, moudrost vidí všechny objekty rovnoměrně, protože vidí všechny objekty rovnoměrně, má krásné nazírání. Kdo má krásné nazírání, ten může smysly použít jak se mu zlíbí pro dobrobytosti, protože pro sebe nic nepotřebuje. Je to tak? Vidíme to tak? A teď se dostáváme k osmému verši. Osmý verš vysvětluje příčinu nepříhodného stavu, kterému se říká duka. Duka se překládá jako utrpení, ale duka vlastně doslova znamená, du je špatný, k je nebe. Jestliže máme z hlediska yogačáry, jestliže věříme v Skutečnost osob a věcí jako něco, co se dá chytit, nacházíme se pod špatným nebe. Nacházíme se ve stavu neuspokojení. Protože se nacházíme ve stavu neuspokojení, máme neklid. Jelikož máme neklid, nejsme naplnění. Jelikož nejsme naplnění, potřebujeme darmu. Budismus je jediné učení, které tvrdí, že jsme naplněni, můžeme i darmu vyhodit. Ale aby jsme darmu mohli vyhodit, musíme první vyhodit nedarmu. A jak vyhodíme nedarmu? Tím, že poznáme skutečnost tak, jak je. Skutečnost je rovnoměrná, my nejsme rovnoměrní. To je základní učení Mahajány, transcendentální moudrost. Nirvana je přirozený stav. Tu nohu by si měl dát někam jinam, to není zrovna nejlepší. Já tady vysvětlu nejhlubší principy filozofie, <laughs> tak alespoň trošku úcty k tomu. Jinak nestojí za toho, abych si tady dělal násilí. Tak co je příčina našeho neuspokojivého stavu, naší nenaplněné bytosti. A text začíná tím, že vysvětluje, že ta Abhuta Parikalpa což je iluzorní věvování objektu Není nic jiného, než mysl a faktory mysle ve třech sférách bytí. Podle buddhismu, do studuje buddhismus i yogu nakonec ví, že vše, co možno uchopit, co možno poznat, protože my poznáváme uchopení, se nachází ve třech sférách bytí. Ta nejnižší sféra bytí je definována pěti smysly. To je i naše sféra bytí, protože na co stále myslíme, na to, co vidíme, na to, co slyšíme, na to, co hlavně, na to, co jíme, na to, co čicháme, na to, co čeho se dotýkáme? Naše myšlení se stále točí kolem toho. Právě proto naše sféra bytí je ta nejnižší sféra bytí. Ale přesto v té nejnižší sféře bytí my se nacházíme v příznivém stavu. Ale oproti bohům v této sféře bytí náš stav je nepříznivý. Teď. Ti, kteří se nacházejí v příznivějším stavu ty nevidí nic jiného, než jemné objekty. Hm? To je sféra jemných objektů, tomu se říká roupa. První je káma dhatu, hm? sféra káma. Káma je, jsou objekty, po kterých knapají, po kterých knapé pět smyslů. A naše myšlení v této sféře, myšlení bytosti v této sféře, vlastně prakticky celý život, skoro většina z nás naplňuje myšlení o tom, hm? co dobrého uchopit pěti smysly. Hm? Je to tak? Přemýšlejte o tom, co jsou objekty našich myslí v běžném životě stále. Hm? Všechno se točí kolem pěti smyslů. co můžeme uchopit pěti smysly? Teď naše uchopování pěti smyslů je celkem hrubé. Oproti bohům, ty vyšší bohové, ty nepotřebují chňapat, ty si mentálně můžou vytvořit objekty uspokojení pěti smyslů. Ale my po něm musíme chňapat. Ale přesto i ty bohové v těch eh, sférách, kde pět smyslů dominuje, jsou vlastně v špatném nebi, hm? ve stavu trpení, ale nejsou si to vědomí. No a teď další sféra je sféra jemných objektů. Jestliže získáte samády na základě příznivého objektu, nacházíte se ve sfére jemných objektů. To znamená, že pět smyslů jde do pozadí a mentální smysl na základě jednobodovosti. Vědomí jde do popředí, A to, co mysl vnímá jednobodový vědomí, to jsou jen jemné objekty. Protože hrubé objekty, které vnímáme pěti smysl, jdou do pozadí a zanikají. Hm? A to je sféra bytí vyšších Bohů. Bohu sféry jemného bytí, jemných forem. Jestliže se naučíte dobré meditace, a to není tak těžké, to jsou jenom základy meditace, na základě jemných form, můžete jít do bezforemných medit objektů meditace, jako nekonečný prostor, nekonečný vědomí, který vnímá nekonečný prostor. Pak sféra ničeho, což je vědomí, který vnímá nekonečný prostor, si vzpomene na sféru nekonečného prostoru, který neexistuje v nekonečném vědomí. A to ten koncept nebytí se stává objektem meditace. A pak to vědomí, který pozoruje hm, toto nebytí, prostoru ve sfére nekonečného vědomí. To je ta nejvyšší. Vlastně to nejjemnější objekt jednobodového mysli. Nad tento objekt už neexistuje jemnější objekt. To všechno se můžete naučit, to je, je, je, je to není těžký. To je základní trénink mnicha. Celá, celá ta kosmologie buddhistická je založená na, na těchto sférách. Hm? Co to znamená vlastně i v základním buddhismu všechno, co prožíváme, to je vědomí. Hm? Kosmos je nic jiného než tady to vysvětluje. Veškeré sféry bytí jsou pouze mysl a faktory mysle, které mysli dávají obsah. A teď text tvrdí, že to, co mysl vnímá, je pouhý objekt. To, co vnímáme mysli, je pouhý objekt. To, co vnímáme faktory mysli, to je specifické rozlišení objektu. To je důležité pochopit. Jestliže nemáme počitek, jestliže ne, neuchopíme znak objektu, co vnímáme? Víme, že tam objekt je ale nemáme specifické rozlišení objektu. Je to tak? Teď důležité poznat a vidět jasně, jestliže nemáme specifické rozlišení objektu, máme jasné rozlišení mezi subjektem a objektem. Hm? Nemáme. Třeba to poznat sám, ne, nevěřit na to, hm? co tady moudří muži tvrdí, co buddha a tvrdí. Musíme si to sami uvěřit, jestli to tak je. Čili co to znamená, co je samsárické bytí? Co je samsára? Nic jiného než mysli, mysl a faktory mysle. kož tuto mysl a faktory mysle je tvrdí Su Rangama Sutra neumíme správně použít právě proto objekty nás dominují, jestliže to mysl a faktory mysle správně můžeme použít správným poznáním, pak my dominujeme objekty Normální člověk je dominován objekty. Proč potřebujeme meditaci? Aby jsme my dominovali objekty. Kdo jsme my? Mysl a faktory myslu. A <hým> dominování objektu je proces, který končí čím. Jestliže získáme plné porozumění, pak rovnoměrnost subjektu a objektu. To je plné mistrovství vědomí. To je plné mistrovství umění používat pozornost. A pozornost buddhismu je děláním objektů v mysli. Jelikož my děláme objekty v mysli bez samády a bez správného poznání, proto objekty dominují nás. Jestliže se naučíme meditaci, můžeme dominovat objekty. Jak dominujeme objekty? Že dominujeme počitky. Příjemný počitek můžeme přeměnit v nepříjemný, nepříjemný zase v príjemný. Jak se nám to hodí? můžeme udělat perfektním způsobem. Tím, že poznáme podle yogačára, že pojem subjektu a objektu je sen, iluzornost. Tím získáme mistrovství vědomí. A co je tedy stav nenaplněné bytosti z hlediska buddhismu? Tomuto stavu se říká závislé vznikání. A teď další verš vysvětluje závislé vznikání na základě poznání yogačára poznání pouhého vyjevení vědomí. A verš vysvětluje, za prvé se vyjeví vědomí v podobě příčiny. A vědomí v podobě příčiny to není nic jiného, než to základní vědomí álája. Hm? Co znamená Ālaya? -ja? Od sánsvětského kariné lí. To je to vědomí, které bydlí. Bydlí kde? Bydlí ve formách, bydlí v počicích, bydlí ve vnímání. Bydlí ve vůli a ve faktorech vůle, kde jinde. To je vše, co ve světě můžeme poznat. Proto Buddha se jmenuje i v rozpravách Anoka, co znamená oka. Obydlí. Buddha ve světě nemá obydlí, proto je volný jako pták. Proto může pomoct všem, který, pomoc, který jsou, si pomoc nechají. Když si někdo nenechá pomoc, no tak nikdo nepomůže. A to vědomí, které nebydlí, to je to nedualistické vědomí. že to, vědomí, to základní vědomí, které bydlí, to se vyjeví první. A to je příčinou. Příčinou čeho? Příčinou aktivních vědomí. Hm? Příčinou toho, co vnímáme. Z hlediska čávy příčinou sedmi pravrity. Aktivní vědom. Pravrity je aktivita. Hm? Pravryty viděna, manas a šest smyslů. Hm? Čili alaje je příčinou našich aktivních vědomí. A álája samotná je rezultát, hm? neboli důsledek. <hým> minulých aktivních vědomí. Tomu se říká Vypáka, no, to jste asi už slyšeli. Vlastně hm? objekty to vědomí, který, který vlastně, který přímá hm? ty aktivní, stává se objektem těch aktivních vědomí a zase který v sobě důsledky těch aktivních vědomí. Čili je to základní vědomí, které je subjektem i objektem. že si přivlastňuje zkušenost přivlastňuje semena naší minulých zkušeností Na základě těchto semen pak vytváří realitu subjektu a objektu. Co je naše realita? Naše realita je, vzniká právě z tohoto základního objektu. Je vědomí které se aktivizuje na základě předešlých aktivních vědomí. A jakmile se vědomí aktivizuje, vzniká co? Vzniká ve vědomí pohyb. Jestliže ve vědomí vzniká pohyb, tak vzniká subjekt a objekt. Jestliže ve vědomí není pohyb, kde je subjekt a objekt? A jak vzniká subjekt a objekt? Krásně vysvětleno. Šnek. Hm? Šnek, jak poznává svět? Má dvě antény. Hm? Je to tak? Stejně tak z Alaje se vytáhne hm? dvě antény subjektu a objektu. Hm? A tak poznáváme svět jako něco, co skutečně existuje. A co se dá uchytit? Hm? To všechno pochází z toho základního vědomí. Proto to je první příčina. <těk> Čili je to příčina všeho ostatního. Pak sedm vědomí je ten, kdo příčiny přijímá. Že aktivní vědomí je, je, je to vědomí, které příčin přijímá. Manas je to vědomí, které pozoruje základní vědomí jako něco, co stotožňuje z já. Z čeho pochází jáství, z vědomí? Co je podle buddhismu naše existence. Naše existence, co je symbol buddhismu? Kolo. Kolo, které se točí, točí, točí, točí. Vnější obal kola jako pneumatiky je co? To je naše tělo. To, co je pod pneumatikama, to je co? To jsou naše počítky, které jsou vázány na tělo. Co je pod počítkama, co to je vnímání, protože pokud není vnímání, žádné počítky nejsou. A co je pod vnímáním, co je nejblíž k tomu středu kola, k té ose, která se točí nejrychleji. Ale my máme, když se podíváte na auto, hm? tak vidíte, jak se točí pneumatiky, ale ta osa se točí nejrychleji. Ale to ne... A my máme dojem, že stojí. Je to tak? Hm? Stejně tak to vědomí, který se drží objektu, to se točí nejrychleji. Ale my máme dojem, že stojí. Ale jestliže rozebereme jeho objekty jako formu, početky, vnímání, vůli a faktory vůle, no tak zjistíme, že právě se točí nejrychleji, že ve středu. A ten střed my stotožňujeme z jáství. To vědomí, které bere to základní vědomí, to příčinu ostatních vědomí, jako něco, co je já, to se jmenuje manas. A manas doslova znamená to, co stále myslí. Maniate je myslet. Maniate, maniate i ty manas. Protože stále, stále myslí na to, že to základní vědomí je něco, co je naše, co nám patří, co je Proto my věříme v správnost našeho rozlišení. To rozlišující vědomí je založené na manas. A manas je to, co pozoruje základní vědomí jako něco, co nám patří. A to základní vědomí, to je právě to vědomí, s kterým se narodíme a to vědomí, s kterým zemcheme. Jestliže nikde nebydlí. Co bude? To <laughs> Stanem se bez domovce a půjde v žebra do bratislavy. <laughs> tak to na tomto pochopení je ten indický ideál žebého mnicha, který nikde nebydlí. To je ten nejvyšší ideál, ale u nás žebravý mních v Bratislavě, ten, ten to daleko nedotáhne. Ale v Indii to je žebravý mních, tomu se klaní i králové. Proč? Kvůli tomuto ideálu. Když vědomí nikde nebylí, poznáme skutečnou realitu. A ta skutečná realita je nad existenci a neexistenci. Nad stejnost a nad rozdílnost. Hmm? Nad bytí a nezití. Ale my, jelikož máme tu ten hluboký zvyk vidět skutečnost v osobách a ve věci jako něco, co se dá uchopit. Tak hm? máme smluvní, ale to se dá všechno napravit. <laughs> Jestliže budeme dobře meditovat, za nějakou dobu to bude jiný. Je to tak, Katko? <laughs> Zkrátka řečeno, naše samsárické bytí není nic jiného než eh, mylná představa objektu a subjektu. A tím pro dnešek skončíme. Příliš mnoho informací. Roman to do mě všechno vysvětlí, příliš mnoho informací vede k čemu. <laughs> Projev je, lep, projev je lepší než zácpa. <laughs> zácpa, zeptejte se Šimko, tady dama rámy, zácpa to je, nejsi špatná věc. Projev může čistit. <laughs> Proto se dává projímadlo za starých dob, co máme ve Švějkovi. <laughs> <Duo> to <relato> imadlo. <na dráska> a je, je to jasné. To jsou Srana musí vejít i k za kšavdy.